Salmul șapte al Fiului cel iubit. Doamne, Domn al Slavei, crește măslinul neamului Tău, ochii de frunze luându din soare. Doamne, Domn al dreptății, coroana, i oțese un curcubeu pe tâmpla de argint ca o floare. Doamne, Domn al Nădejdei, crește măslinul neamului Tău, cu iubire să dea roada lui minunată. Doamne, domn al iubirii, în adânc n-ai săpat deja ta, ca o peceti să stea pe inimii poartă curată. Doamne, domn al milei, crește măslinul neamului tău, rădăcina din grie de neamuri șadună. Doamne, domn al biroinței, pe creangai de aur, tu ești porumbel și semn al izbirii al izbânzii noastre din urmă. Doamne, sfetnicul minunat, crește maslinul neamului Tău, crucea așezându-i pe piatră. Doamne, mântuitorului, vlăstarul se naște dintr-un sărut dat iubire de om într-a cerului poartă. Doamne, înger de mare sfart, crește maslinul neamului Tău, Așteptăm cripa vie curată, Doamne, Fiule iubit, când în slava de fiu ai să vii și ai să aduci o iubire de tată.